Від цих слів господаря мою душу ніби осяю промінь світла. А я приписував свою мляву журу тільки з про кицькиць, -киць, про легковажно втрачений любовний рай. Я ж тепер раптом зрозумів, як земне життя, ставлячи свої вимоги, посварило мене з моїми студіями, що були вибом. Мого поривання до високого. В природі є речі, що яскраво показують нам, як закованій душі доводиться приносити в жертву свою волю тиранові, що зветься тілом. До цих речей я зараховую насамперед смачну манну кашу на молоці з маслом, а також широку, напхану кінським волосом подушку. Ту чудову кашу дуже добре вміла варити господирева служниця, тож я щоранку в смак з'їдав її дві повні тарілки. А після такого ситого сніданку, де вже було до наук, вони здавались мені сухим шматком хліба. І дарма, як кинувши їх, квапливо переходив до поезії, ні хвалені твори найновіших авторів, Ні найвідоміші трагедії уславлених поетів Не могли захопити моєї уяви. Думки мої починали снувати іншу химерну нитку. Вправна в куховарстві служниця, господаря. Мимоволі вступала в конфлікт з автором книжки, І мені починало здаватися, що та служниця, Набагато краще, ніж він знає, в яких частках і як саме треба змішувати смалець, солодощі, скільки доливати води, о лихо. Я наче у сні плутав духовні й тілесні насолоди. І справді, так і в весні бо мене опадала дрімота і спонукала шукати ту другу небезпечну річ, широку, напхану кінським волосом подушку, щоб солодко виспатись на ній. І тоді переді мною з'являвся милий образ чарівної кицькиць. -киць. О Боже, все перебувало у фатальному взаємозв'язку, Манна каша, нехтування науками, меланхолія, подушка, моя непоетична натура спогади про кохання. Правду, казав господар, я забагато їв і спав. З яким суворим стоїцизмом я не раз вирішував стати помірнішим. Але котяча натура слабка. Найкращі, найшляхетніші рішення розпадаються в друзки, коли ми вчуємо солодкий запах молочного каші чи побачимо Принадно пухку подушку.